Книга. Числа. Розділ одинадцятий. І почали люди гірко нарікати. І дійшло те нарікання до вух Господніх. І почув Господь, та й запалав гнів Його, і зайняв сміж ними вогонь Господній, і пожер – кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея. І Мойсей заблагав до Господа, тож вогонь і погас. І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося мішаній юрбі, що була між ними, їсти. Так що і сини Ізраїля, і собі стали плакати. Хто, мовляв, Дай нам м'яса їсти. Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті. Огірки, диню, пір, цибулю, чесник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісенько. Сама лише манна перед нашими очима. Манна ж була наче коріяндрове насіння, а колір її – як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки, а на смак була вона, мов, тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, Кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа, «Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он, тягар усього цього народу, звалив ти на мене? Чи тож я зачав увесь той народ? Чи тож я породив його?» що ти мені кажеш, носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідки люзяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей? Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи, дай нам м'яса їсти». Не підсилу мені одному нести весь люд цей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зі мною, то ліпше молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив Господь до Мойсея: Збери лишень мені сімдесят чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом. І приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них». То вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали вголос перед Господом, примовлявши, о, коли б то ми вже мали м'ясо, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'ясо і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед ним, нарікаючи, чого це мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей. «Народу, що між ним я обертаюся, 600 тисяч піхоти, а ти кажеш, дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі?» Господь мовив до Мойсея. «А хіба рука Господня» Вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав сімдесят чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги на мету. І зійшов Господь у хмарі та й говорив з ними. І взявши з духу, що був на ньому, поклав на сімдесятьох старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі, один на ім'я Елдад, а другий Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож, стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи, «Елдад та Медад пророкують у таборі». А Ісус Навин, що услуговував Мойсеєві з Малку, урвав йому мову, кажучи, «Мій пане Мойсею, заборони їм!» Мойсей йому і каже, «Чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком!» коли б то Господь зіслав свій дух на них. І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля. І повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік, і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на два лікті. Кинулись люди збирати перепелиць. Увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше не збирав, мав десять хомерів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей і вдарив Господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківродга-Тава. Там бо поховано людей, що були ласі. З Ківродга-Тави рушив народ до Хацероту і в Хацероті зупинився.